Як він упаде, беріть його зброю і не трачені набої. «Які ж ми вояки, якщо не маємо чим стріляти?» – докинув хтось не сміло. «Ви більше, ніж вояки. Ви лицарі!» «А що то таке?» – спитав інший. «Лицар – це чоловік з лев'ячим серцем і з помислями Янгола», – суворо сказав сотник. Підійшов до хлопчища і поклав йому руку на чоло. Ти, лицар, устань із колін. І так підходив до кожного, і ми вставали, не боячись свисту куль, і билися ми, як леви, пазурами, зубами, іскрами ненависті з очей, і вмирали, як лицарі, бо не встигали набратися страху. Земля нас тяжко відпускала, зате легко приймали небеса.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 і в засіпенінні проваджали їх перстовими хрестами, для тих, що ссали молоко з розшитих черленим хрестиком грудей, і навіть для тих, що стріляли з танків і гармат у розхристані студентські тужурки. Його молоденького розтерзаного семінариста підняли з грудомахи і тіл і приперли до верби. «Зречіся, хлопче, цієї дурості. дурости!»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 Розтулив дітвак скривавлені губи. То чому за нею вмираєш, дурню? Бо вона для мене все. Тоді їй маєш усе, скриготнув зубами капітан і махнув гоневедом рукавичкою. Що було, то було. Як було, так було. Того не злиже з нашої пам'яти ніщо. Я про інше думаю. Озираючись у скорботний березень 1939-го, була така людність хінці. Вони виробляли найліпші бритви зі збитих кінських копит. Ті, б'ючись об каміння, тверділи на крицю. Так тверділи і ми. Час розбереться у всьому, а згодом і люди. Мене не раз питали, чому ви не схиляєте молодих бути щирими українцями, любити рідну мову, шанувати свої традиції, відбувати церковні церемонії. Я схиляю їх до того, аби бути щирими людьми, берегти чистоту слова, шанувати людяність і не звертати з дороги до Бога. Бо як бути без цих скарбів тому, хто в подорожі, хто в шпиталі, в тюрмі? Як їм бути, коли довкола немає нічого рідного, ні до кого обізватись? І церковні куполи далеко. І я так жив, і не один рік. А коли людина запопаде більшого в душі, то менше її саме собою діткнеться. Очі ведуть ноги, голова підказує очам дорогу, а серце показує путь. Хто се матиме, той вибере сам, як йому бути, як чинити, як розмовляти і як молитися. Твоїм законам Господи, скоряється навіть сніжинка. За ніч вибілило весь довкільний світ. Зникло стоязича птиць, хащоба оголилася, скулилася, принишкла, навіть поточена примовкла. Лише смереки старече покректували. Того ранку я вперше став на лижви і зачовгав у сіре безгоміння. Спізнений лист лягав на сніг, як сажа на полотнину. Доторк гілок одна до одної відзвонював на пів версти. Нові невпізнаванні шерихи змушували завмирати і оглядатися. Я знайшов поміченого бука, того, що вкрав мій сон на цілу ніч, а з ним і перший сніг, провісник нової пасмуги, мого пустельного трив. Я знайшов якусь сухарину і зіп'явся нею вище. Тепер, у відбіленій ясності, міг обстежити зарубку ще раз. Обмацав пальцями. Була вона дивною не на два, як звично, а на три замахи. Повздовжній ярочок розсікав поперечний. Кора там закипіла, затяглася, та все ж то була стара засічка. А разом виходило. Як хрестик. Я зіскочив на землю, оглянувся довкола, вгадуючи напрям пошуку другої значки. Вперся хребтом у бука, обтулюючи лопатками його стовбурище. Задубілі нутріані соки нічого не шептали мені. «Якщо буду обходити всі дерева на всі біч, щоб знайти інший затин, вся розвідка забере тиждень». Сліди може замести, Прибити снігом, і я зіб'юся. Тут треба думкувати по-іншому. Той, хто значив, мав щось на меті. Чому хрестик? А що, як його промені, і вказують напрямок? Але котрий з них? Я рушив на лівий прямовець. Добре, що дерева в зимі відкриті, їх кора. Як борозни на твоїй долоні, прислухаючись до ритму дихання, досягу кроків, угадував, де б мала бути чергова зарубка. На дев'яностому ступні несподівано відчув, що наближаюся. Так я вгадую близьку грибницю, нору, гніздо, і не можу пояснити, що виводить мене на них. Десь на сотому кроці дерево явило свій рубець. Невідомець не лише значив напрям, а й міряв піші відтинки. Для чого? Для кого? З тим інтересом я простував далі, надибуючи нові-нові зарубки, доки не вийшов на голу проплішину. Сніговий покрив між підліском і скалою білів, як лист, пописаний слідами якогось звіряти. Скоро мені належало навчитися читати цю книгу лісу.